На пожежних сходах гронами висіла дітвора. З вікон линули спокусливі запахи. Був час приготування вечері. Моя дівчинка висіла вниз головою на металевій перетинці сушки для білизни. Упізнала її по квітчастій сукні, що повністю спадала на другу частину тіла, накриваючи її голову, мов парашут під перетинкою стояв Ярик і жував булку. У мене завмерло серце. Ніка розгойдувалась на нетрівкій перетинці, мов мавпочка. Все швидше, швидше, а потім, зробивши сильний поштовх вперед, стрибнула вниз. І, зробивши у повітрі гак, приземлилась на обидві ноги. Ненормальна. А якби забилася? «Ніко!» – не втрималась я. Вона не одразу зрозуміла, звідки її гукають. Озирнулася, розпашила із шаленими після стрибка очима з ореолом скуйовдженого волосся довкола червоних від напруги щік, а потім вони з Яриком навперейми кинулись до мене. «Ми щойно повернулися!» – вигукнули майже разом. І я дізналася купу важливих новин. Тепер вони будуть виховувати метеликів. Метелики живуть у трилітрових слоїках, вистелених травою. Ярикового звуть Боб, у Ніки – дівчинка Мірабела. Метелики вже виводили на прогулянку на нитках, прив'язаних до ніжок. Тепер вони втомилися, наїлися трави і сплять. Кожен у своєму скляному будиночку. Почувається добре. Завтра вони будуть вчити підопічних відгукуватись на імена, а потім дресурувати, щоб виступати з ними в цирку. Від їхніх голосів у мене задзеленчало в голові. Мої приїхало два трамваї. Я обійняла їх обох, погладила по головах. Відчула, як запищало у вухах, падав тиск. «Ніко, дівчинко, я піду трохи посплю», – спроквола сказала я. «Добре, але я прийду до тебе, коли ти виспишся», – підморгнула вона. Здіймалася сходами на свинцевих ногах, засинаючи на ходу. «Треба щось сказати домашнім, якось пояснити свою відсутність цієї ночі». Хоча не думаю, що їх це сильно хвилювало. Двері відчинив батько. О, ми вже думали, чи не пропала наша квартирантка, посміхнувся він. Та довелося ночувати в інституті, пояснила я. Досліди затяглися. Треба було робити купу діаграм безсонна ніч. Я ледь ворушила язиком. З кухні виглянула мати. Вечеряти будете? Від утоми, котря несподівано зрушилась на кожну клітину мого тіла, я б не змогла прокутнути ані крихти. Тому я подякувала і попросила одного – спати. Вона знизала плечима і вказала на кімнату. «Будь ласка, кімната поки ваша. Відпочивайте. Я була щаслива, що зараз не доведеться ворушити язиком. І поплилася до ліжка» причинила двері і упала, не роздягаючись. З сьомого на восьме червня. Слухай, Ніком, можеш принести щось поїсти? Дівчинка, як і позавчора, сиділа на моєму ліжку. Вона радокивнула і на вшпиньках у темряві пішла до кухні. Повернулась із кавалками хліба і сиру. Я аж слину проковтнула разом з язиком. Ми роздерли на шматки хліб, мов звірі, поділилися і почали жувати. Хух. я відкинулася на подусті. Вона тихо засміялася. Звісно, вона теж полюбляла їсти вночі. Гарно було на дачі? – запитала я. Гарно, ми спали у гамаках. «А що робила ти?» Я замислилась, як відповісти на це складне питання».